Spoilervarning. Vi förstör allt. Välkomna. Ska ni vara till spoilervarning? Det är nog ett program det säger experterna. Och vet ni, en av mina personliga glädjer varenda vecka att sifta igenom den myriad av post som vi får. Jag ska nu ta ett kort axplock av berget av post här framför mig. Var är Nikolaj? Vart tog Nikolaj vägen? Och här min personliga favorit. Hej! När kommer Nikolaj tillbaka? Men han, han, han är fri! Han är fri! Spring! Men jag behöver fortsättningsvis pengar för maten. Så idag så kommer jag att tala om modernt tecknat. För ingenting gör mig glädje än den höga kvaliteten. Det lågvattenmärket som idag har blivit modernt tecknat. Så det ska vi tala om idag. Bara Nikolaj min son. Ja, jag vet inte. Sitter och lyssnar på det här. Det måste ju någon tumma upp på social media. Och på tal om social media triggervarning@gmail.com. at Dit kan man skicka också Spoilervarning relaterad post Så snälla, låt mig veta För jag vill också veta var Nikolaj är Och um, Hashtag Triggervarning 1 På Twitter, tror jag Och sen finns vi på um, Facebook Där vi också heter Trigger Varning. Dit kan man komma och fråga efter Nikolaj. Spoilervarning, han är inte här just nu. Men kanske kommer han tillbaka i framtiden. Vem vet, spoiler inte jag. Naja, hur som helst, modernt tecknat. Så låt oss dyka ner i det här. Uh, ja, på tal om respons, så blev ju folk inte så där jätteglada för några år sedan. När jag tog ner deras frälsare och livslädare Rick and Morty. Jag sa kanske några saker då som jag tyckte stämde men nu efter att ha sett några säsonger till så serien pågår ju fortfarande till alla stora glädje så kan jag säga att jag verkligen ändrat ton. Jag menar, tidigare så tyckte jag att det var en solipsistisk gudfantasi byggt kring Rick som kan göra allting, väta allting och kan ta sig ur allting vilket betyder att det finns noll insats eftersom man vet att riktigt bara kan bygga sig MacGyvera sig ur varenda situation som blir lite jobbig även fast han är död eller lämnlöster eller en fucking gurka men nu har jag totalt som sagt ändrat ton och nu tycker jag att det är en solipsistisk fantasi där ingenting någon särskilt stor insats och Rick kan bygga sig eller MacGyvera sig ur allting därför att etc. Et Så ingenting nytt under solen där vad Rick Morty har som många av de här serierna ska tala om bara en liten stund inte har. Så ett originellt koncept jag menar jag tror, jag använder nu ett ord som quasi att det är den amerikanska formen av intellektualism där om du nämner någonting som låter smart och du hör det så är du per definition smart för du förstår de enkla orden som är byggt upp till att säga någonting smart men du är inte smart du bara har så pass mycket utbildning att du förstår ord som sätts samman till satser som blir meningar. så so, good for you uh, men att Rick Rickard Mortis har en väldigt fin fantasi de bygger faktiskt världar och de spekulerar lite kring alternativa verkligheter och sekundära världar och allt sånt där crap som jag är säker på gör andra våta i byxan. Jag tycker bara att varenda avsnitt av Rick and Morty. Så det kan gå två olika håll. Antingen så är det bra världsbyggande och, och sätter den när i ett kaninhåll av fantasi, eller så eskalerar det till Justin Royland våldsspår och det som inte jag skulle säga om jag skulle indela den här serien i någonting så är det väl så här 20% filosofi bokstavligen man har sagt de tyngsta filosofiböckerna och säger hej no, men kan vi, kan vi citera någon gammal filosof här kan vi sätta till några flosklar och kan vi liksom gå ner i uh, något sådant här 70-tal scanners eller through the looking glass darkly och bara, skulle säga, sätta det i en modern kontext med meme-kultur. Och sen resten på väl typ Justin Roiland som skriker i någon av sina många kreativa röster. Två. Så, ja. Det, om det är din grej så är Rick and Morty definitivt för dig och det pågår. Och det kommer att pågå uh, så länge det finns fuckboys på internet. Så jag antar vi just har sett en odödlig serie. <kör> Men för att Åsnebrygga då till en annan publikfavorit. Paradise BD. Det här är ju en Netflix exklusiv film. Som bokstavligen ä, ställer frågan. att Hej. Hey, Hur skulle det vara om vi skulle göra en serie. Som är en veritabel orge. Av våld, och snusk. Och det blir lite som den där killen. Som alltid luktar konstigt. Som alltid kommer fram på rasterna i skolan. Och. Han har memorerat det äckligaste han har sett, hört eller förnimt. Och försöker bara få en reaktion av folk innan han krälar tillbaka under sin sten. Och att, jag säger inte att det inte kan vara underhållande ibland. Men ofta är det liksom att man börjar liksom klämma fast rövhålet lite extra hårt. Och börjar säga efter någon flyktväg när han kommer ha hasande. För det är ju som sådär att ja, ja, att ja, ja, att farmor så tar liksom sperma rakt i prutten, men nu så höll vi på att diskutera någonting normalt. Så att läsrummet. Och där är Paradise Pd. Att tycka de, tycka de fett man kämt, Tycka de bögkämt. Tycka de saker som exploderar. Tycka de att varenda sak för minsta provokation kan eskalera till hälsnud och bögporr. Så igen serien för dig. Men att efter några säsonger så börjar det bli lite, lite tröttsamt. Att det, har den här serien någon röd tråd? Att saker händer, det är väl ungefär poliser. Men igen, det finns, som, det finns ingen insats. Det är bara att hur ska vi göra den här serien, scenen så äcklig som möjligt? Och det finns heller ingen sån här. Jag menar de försöker sätta in progressivitet och walk-kultur som en kommentar. För de tror det är smart. Men det är egentligen bara en ursäkt. För att nu då sätta in med snusk, Så att good shit. Att om du är 12 år gammal. Eller om du annars inte riktigt har mognat posten här nivån. Så där är igen det här en perfekt är Att luta sig tillbaka. Och bara känna hur kroppsvätskorna flödar. Så go for it. Um, talar vi om Netflix original. Och du är riktigt gott på Nick Kroll Så har du Big Mouth. Big Mouth tycker jag är en av de där serierna som man kan hjälpa att falla in i den lite. Därför att den är en ganska som så där. Den, den gillar att hålla upp spegeln mot sig själv, och den reflekterar oss ganska bra. Att den tar upp problem som jag tror alla har. Det som den är lite för kort på att bryta fjärde väggen, och den gillar att själv parafrasera och den överleverera kanske lite den här jag skulle säga virtuella upplevelsen men att jag menar ungdomar som hanterar under dag att ha mens, att, att hormonmonster, bokstavliga sådana och att allting allting mitt emellan. jag tror skillnaden mellan Big Mouth och Paradise PD är att Big Mouth har något slags tema den har någon sorts idé att det är inte bara liksom att hur skulle det vara om vi den i arslen och att, Uh, Big Mouth har också moment av, jag tycker, ganska bra dramatisk uppbyggnad. Det finns drama där och det finns en tanke att det här ska väcka någonting. Att, det här ska, att man ska känna igen så, att det ska resonera någonting, då, främst från tonåren. Men de är också väldigt snabba då, igen att sätta in liksom, meme-kultur och liksom, det faktum att typ, alla där är ju ändå vuxna och så vidare. Och Nick Kroll gillar att sätta sig själv i förarsäte och så att säga tuta, uh, tuta på busstutan ganska ofta för att alla ska väta vem som kör. Men jag vet inte att, jag, jag tycker det är en serie, men den är serie som stampar lite på stället att det, det är inte som karaktärsgaleriet och, och ska vi säga det här dramatiska flödet det här tempot så ändras inte så mycket från säsong till säsong men de lyckas göra ganska mycket med det här begränsade utrymmet så det känns ändå som nytt och det känns som att man lägger till saker men att jag tror att kanske nästa säsong så måste de kanske gå någon annan väg för att annars så blir det kanske för repetitivt men att för att gå från ja, alltså Rick and Morty och Big Mouth om, om någon ska fråga mig vilken är en bättre sär skulle ska jag säga Big Mouth men att är Rick and Morty mer kreativ ja på sätt och vis men att den är kreativ på ett sätt som att den, den bara strör liksom pälar runt sig att du, du vet inte vilken det är värd att behålla Big Mouth så levererar på de små bitarna om det make sens så att jag tror det är kanske den tänkande människan serie medan Rick and Morty är med liksom, den här berg- och dalbanan av att, oh, Kodak! Och sen så får vi se hur djupt du träskar du uh, får. Sen så, om man ser på lite mer traditionellt tecknat så kan man ju kika in och se hur det går för disenchantment. Uh, allting som jag diskuterat hittills har vi ju diskuterat för här ibland disenchantment. Så för folk som är fans av Matt Groening- Simpsons, Futurama etc. behöver jag än säga det. spoiler warning. Matt Groening gjorde de här sererna. Huh. Vem visste Utom alla. Så so, Disenchantment, så so skulle jag kunna vara i, för ska vi säga den här Matt Groening typen av animation och humor. Vad Futurama var för Simpsons, eller so, liksom du sätter det i framtiden och du gör saker med det. Men det här konceptet nu, då som jag antar, är high fantasy. Så so att de. De gör inte så mycket med det att många karaktärer precis som uh, vi sa i den förra recensionen för några år sedan så är ju att de är ganska uppräpningar av så här klassiska Simpsons eller Futurama-karaktärer. Den här sättningen är ganska lat och den går ingenstans. Och nu verkar det inom här, den senaste här säsongen framför allt som att det viktigaste som är i fokus är att Ska prinsess Diabini äntligen hitta sin sexualitet och jag antar utgående från det sin identitet. Jag igen som är så våldsamt och intresserad av kön och sexualitet per definition så är som att okej okay, men är det här faktiskt det viktiga? För att ni har en setting här som ni bokstavligen inte gör någonting med. Att ni har liksom... Sork som sitter där och liksom har något fäl i huvudet och ni har ett helt kungarike med fantasiväsen. Att kan an, liksom Shrek kunna göra någonting med det här för 20 år sedan. Att vad har ni för problem? Att det är inte så intressant. Och jag menar fast ni sätter in sjöjungfrur som Tia Bini kan gnida sig emot. Så att, Det gör det ändå inte intressant. Jag tycker som att jag vet att hela världen är besatt av kön och sexualitet för tillfället. Och jag antar att jag förtrycker någon väldigt specifik grupp. Just den grupp som du identifierar dig med. Triggervarninget gmail.com. Berätta för mig vilken. Men att om jag förtrycker någon så tänker jag i så fall kräva att jag förtrycker alla. För att För vissa av oss är historien intressant. Och historien måste komma av det dramatiska flödet. Det finns inget narrativ som är pågående. Ja, man kan säga att någonting är viktigt eller någonting är intensivt. Gör inte det. Igen, Tia Bini går bara runt och så händer saker runt henne. Och så ger det illusionen av att det finns något narrativ. Eller att det ska vara något slags drama där. Men det är inte. Och jag, jag satt och såg en... En intervju med den här, nu minns jag inte hennes namn, men hon som gör rösten till Tia Bini. De, vad hon tyckte om hur, hur den här karaktären representerar henne eller liksom vad som flödar genom henne till karaktären. och Det blev en massa diskussioner igen om kön och sexualitet och som sådär. Alltså, men, what the fuck? Alltså, jag, jag förstår inte varför folk måste hacka upp sig på det hela tiden jag, säger, jag bryr inte mig om liksom hur gay eller hetero alternativ de är snälla sätt in en story också det är allt jag begär vi kan sitta och diskutera känslor och hur osäker man är på allting som man vill sätta in saker i eller som man bara vill ha in i sig men snälla gör en story också den behöver inte ens vara särskilt bra men det skulle vara jättebra om den fungerar lite så där. Bara som sådär i förbifarten. KK, thanks, bye. Och sen. Ett, ett, en Åsne där över till F is for family. Bill Burr skriker. Att som, jag tycker det här är en av de. Uh, moderna pågående scener som har. Som kanske har mest. Uh, vad ska vi säga. Den har mest saker som går för den. Att. Det, de tar. De tar. Det är en intressant ära. Det är den som inte så långt bort. Alla, till och med de som är födda efter den kan identifiera den och tycka att den är intressant. Det är helt uppenbart att det här är ett drama som faktiskt tar sig själv seriöst. Annars är det ju ganska klassisk så här Bill Burr. Och att man, jag tror killen gör liksom massiv självterapi. Att som bara typ utmåla jag anta sin farsa som så hemsk som möjligt. Men att det, alltså det är verkliga människor som reagerar på verkligt sätt. Och liksom Frank som huvudkaraktär är hemsk. Men att alla andra är hemska också. De lider av väldigt som så här uh, traditionella saker. Så att det är ganska roligt att se hur det här faktiskt utvecklas. Till kina från de andra scenerna så det är inte bara en stor riset knapp hela tiden utan det är en pågående grej att, att trauma är djupa spår och att få karaktärer lär sig och ibland till och med utvecklas någon för det bättre. Så det känns ändå som att man blir belönad av att minnas och involvera sig och engagera sig. Så att, jag tror F is for family för, för någon som vill ta det här mellansteget mellan skulle säga animerad och traditionell sitcom, även om det här är inte är en sitcom. Men att någonstans mellan liksom så här vanligt familjedrama och tecknat så är det här kanske en ganska bra som så här: inkörsdrag. Att jag, tycker, jag tror vem som helst ska säga på Fits for Family. Uh, det är liksom lite så här nöbantad bilder. <laughs> Eller helt ren och oförvanskad billbörd. Det beror helt på varifrån du kommer. Men jag tycker att det är en av de här serien som faktiskt är värda att säga. för att den tar sig själv på allvar. Och sen en annan serie som börjar på F. Den står tyvärr inte för fuck you. Men det skulle serien lika bra kunna heta Final Space. Alltså jag ska vara totalt ärlig med er. Den här senaste säsongen. kommer kom ut på Netflix för typ. En eller två månader sedan. Alltså, jag har försökt. För jag tar av mitt jobb på allvar. Jag har försökt se den här. Men, alltså, jag kan inte. Jag kom in kanske tre avsnitt i den. Och varenda jävla avsnitt känns som tortyr. Ja, den här serien är så satans röra. Ja, den är så över jävligt tråkig och korkad serie. Att jag tror, det som. Det som gör det helt hopplöst att titta för mig är den här helt slumpmässiga intensitetsnivån. Att ibland så är äh, allting är bara så här nonsenshistorier som försöker vara episka. Och att en stund så bara står karaktärerna och chillar. Och andra stunden så står allting på spel. Universum rämnar snart. Och sen är allting noll och sen är allting hundra. Det finns ingenting mitt emellan. Alla konversationer är bara horse shit. Och att som karaktärsutvecklingen är obefintlig. Att det, är bara, igen, det är bara en massa shit som händer. Och så håller de och gaggar runt om sitt fucking final space. Och att jag tror att, liksom, jag vet inte. Den har ju inte den här uh, samma problemet som say, Paradise BD har. Att allting ska, ska lära till valspar, Det är inte en sån serie men att jag, jag vet inte liksom det känns ändå som makarna på oss var liksom lätt hjärnskadade därför att de, det är samma jävla spikar som ska hamras in hela tiden och att det, det är som nonsens, det är inte ett sägande jag vet inte vem den här serien är för någon som riktigt riktigt gillar rymden, I guess men som alltså, ingen bryr sig, alltså fuck liksom, vad, vad försöker ni göra här att bara bestämmer nu, ska ni gå in i den här serien den här serien är viktig i så fall ta den lite på allvar eller är allting bara hö hö lol random, är det här liksom en archer klon, men i så fall, fucking gå med det då Att, jag vet inte, Den som en sån här helt jobbig kock som inte lär någonstans um, vad har vi någon mer, inside job alltså Amerika är dumma, lololololololol lol, lol, lol, lol. och Behöver väl styras upp. Det är väldigt många slag mot uh, den här. Jag antar Trump-administrationen. Och liksom jag antar att lite som så här på oss. Nu börjar det ju skifta ändå så att folk är väldigt missnöjda med Biden. Men att det fanns. Jag såg första avsnittet det finns ingen huck. Jag vet inte varför jag ska fortsätta säga den här. Att att, vad säger ni, liksom, är presidenten korkad och att kan den administrationen funka och gör ni lite som så här illuminati anspelningar, cool, är det är det rolig, fuck no, är den kreativ, fuck no. Gör den någon sån här bra samhällskritik eller kommentar över det rådande läget eller vart Amerika är på väg? Nej, det är ganska så här standardkänt och att ingenting går egentligen någonstans. Den som sån här säres, som jag antar, skulle vilja presentera sig själv som att vara medveten och kritisk mot Amerika, men egentligen så är den ganska pro amerika Så jag vet inte riktigt vad jag som smutsig europe ska ha i den där serien att göra. Det är såna sån man kommer in i en eller två avsnitt. Och sen när man, äh, äh jag vill inte. Att man riktigt så här rusar upp i den Netflix spelar nästa avsnitt. Så att, nej tack. Um, Masters of the Universe Revelation. Vi har redan gjort en recension av den här. Uh, gör himen till kack. Och fokusera på Tila's inre rymd. Istället för fucking Eternia. För vem är intresserad av Eternia? Satan. Så att, whatever, lyssna på vår prisbelönta serie. den här faktiskt. Där vi sitter och diskuterar. Masters of the Universe Revelation. Bonus, Nikolaj är med. Um, love Death Robots. Um, förlåt, Love Death Plus Robots. Alltså, yes, det är svårt att kalla det här för en... Tecknad så är det, men det mesta är ju tecknat, eller i alla fall animerat på många olika sätt. Alltså, den är smart, den är oftast intressant, men det här är ju en antologi. Så det är ju inte som så traditionellt på det sättet att det finns inte några trådar för varenda avsnitt, är ganska fristående berättelser. Um, jag tycker den första säsongen var mycket mer intressant. Men det sagt den här andra säsongen. Som nu kommer ut för inte så länge sedan. Så också, eller egentligen ganska länge sedan. Nu, men den är. Den är definitivt sevärd Men du måste gå in i det. som alltså du vill ha en serie som belönar dig. Uh, att varenda avsnitt. Så kommer det till mer. Till pågående narrativ. Så är ju inte det här en sån. För att igen en antologi. också att ta fram mordboken. Men att. Um, jag vet inte om man vill ha liksom lite axblock på vad kan kreativa historieberättare göra i ett begränsat medium så är det här en bra serie att se. Skulle jag säga. Um, för att nu då göra ett stort hopp. Det här var också ett önskemål från en lyssnare som inte enbart handlar om Nikolaj och hans saftiga rumpa. Um, varför inte någonting från Disney Plus? Och varför inte nya DuckTales? Så vi har redan talat om nya DuckTales första säsongen. Men nu ser den avslutad efter sin tredje säsong. Så låt mig nu då orära vilt om nya DuckTales i några minuter. Så, uh, nya DuckTales. Hej, var det någon som gillar DuckTales från 80-talet? Så är ett hav av uppsträckta armar. Okej, okay, cool. Nå, här är med DuckTales för dig för att Ancol Skurge och han har pengar och han far på äventyr jag tror att om vi nu okej, okay, låt mig svara på den viktigaste frågan först nu då, eftersom jag nu, folk tyckte jag var orättvis när jag gjorde den här förra recensionen för flera år sedan därför att man visste inte vad den här historien var på väg så det var onödigt att döma den jämföra den med nya DuckTales som har flera avsnitt och nu var avslutad. Men nu är den här nya serien avslutad så nu gör jag vad jag vill. Oh, Okej, okay, här kommer det. Vilken av serien är bättre? Uh, 100% gamla DuckTales. Jag men Sami, du lider ju nu av nostalgi och du kan ju inte jämföra det med någonting. Du säga, da, da, da, da. Det kan jag visst. Det för att jag kan säga objektivt på det. Ducktails från 80-talet så var liksom stora pulpäventyr att det de hade ett koncept, det tog sig an konceptet och den behövde inte ty sig till vad jag nu kallar för pandering vad är pandering frågar den som inte är lika angliskt bevandrad okej, okay. pandering så du försöker hela tiden att fiska efter publikens medhåll eller välgören här till nästan varenda grej du gör att det kan inte gå en sen minut utan att du lismar äh, till publiken eller försöker antyda till någon popkultur eller någon shit. Du bara försöker hela tiden att få folk att applådera medan du gör det du gör. Gamla dakt är så tjät i det här. För det fanns inte en sån kultur och de förlitar sig på sitt historieskrivande och sitt historieberättande. Igen, om ni vill se hur, exakt hur bra historieberättare är de var i det gamla 80 talet Gå och säga avsnittet Masters of the Gin. Att som det är 22 minuter. Och det har lika mycket umf som en två timmars äventyrsfilm. Från vilken ära som helst. Ett helt suveränt historieberättande. Det finns drama. Det finns känslor. Det är kreativt. De tar koncept och de gör det till sina egna. Det är liksom en folklorist svåra dröm. Att som, det är väldigt svårt att... Ska vi säga mäta sig med den mått genuinitet som finns i den här gamla serien. Varför lära den här nya serien nu då? Okej, okay. första problemet. Scrooge. Du har David Tennant som jag tycker är ett underbart val. Att Om, om vi bara ser på den här, de här röstgårdelserna genom hela serien. Så de är jättebra kastade. Ett veritabelt, bråkigt karaktärsgalleri av dina favorit röstkodisar och några riktigt unika val som passar suveränt. Okej. Okay. Um. Problemet med Scrooge är, och det här är symptomatiskt av hela serien, att den är Frankenstein av fungerande vinnande koncept. Att Scrooge i den nya serien är i princip Rick från Rick and Morty. Att Varenda chans som ges så porträtterar vi Scrooge som ganska miserabel och äcklig. En riktig så här riktig typ av karaktär. Han har också det här att ingenting är någonsin för svårt eller omöjligt. Han skrör ut mycket dök. Och sen, han bygger inte sig ur det men hur klarar han sig då? Men han är den bästa äventyren i hela världen. Uh, Okej. Okay. Så han, citat, gör något, slutsitat, och sen fixar allting. För han är Scrooge McDuck. Så det gör ju det att liksom, bokstavligen att kastas in i solen så spelar som ingen roll, för att han är Scrooge McDuck. Och att precis som det blir tröttsamt i rycken Morty så blir det det här att ingenting är egentligen en insats. För man, han vet att det går bra, för han är Scrooge McDuck. Så det är dumt. Sen så... Har den här serien kanibaliserat sig. Mabel från. Um, Gravity Falls. Det är i princip. Allt som inte sattes in i Webby. Så sattes in i andra karaktärers. Så här interpersonella dynamik. Därför att. Om, om du vill. alltså, Det blir så uppenbart. Om du sätter dig ner och säger Gravity Falls. Om du har Disney Plus. Så är det bara att börja glo. Att. Den här, det här tempot, hur man inkorporerar tv och, och, och jinglar och, och, och massmedia och liksom nya karaktärer och så här karaktärsdrag. Det är bokstavligen en rip-off av Gravity Falls. Och det blir otroligt uppenbart om du säger lite Gravity Falls och sen säger något avsnitt av Doctors. Det är på gränsen till skamlöst. Men det här är vad Disney gör bäst. Att sen så. För att säga någonting fint om nya Daktest, att jag gillar vissa saker de gjorde. Um, till exempel hur de skulle säga: Återreferera gamla Barks Och vissa som så här: så här välförtjänta nickningar mot åttiotalsären. Jag gillar också hur de börjar tumma på det eviga mysteriet med knattarnas föräldrar och det här, i den här serien gjorde de det unika, de personifierade Della Duck och att det de gjorde i andra säsongen till exempel jag satt och små Fina hela tiden till hur de använde till exempel gamla måntemat från 8-bits DuckTales-spelet till hela den här månhistorien med Della Duck problemet med Della Duck var att efter andra säsongen så visste de vad de skulle göra med henne så hon var typ bara där och jag antar. Försökt vara mamma. Och hade den här äh, Ghana liksom. Energin som. Eller Paget Brewster. Alltid bort. Jag drar aldrig skillnad mellan karaktären och namnet. Ja, men. De visste inte vad de skulle göra med henne. Så hon blev bara där vid sidan om. Sen håller inte heller. De här säsonghandlingarna. Genom. Till exempel. Andra säsongen. Så handlar ganska mycket om att jag antar att uh, farbror Joakim och guldiva ska tävla av vem som är rikast. Men det blir aldrig någon pondus. Det är som att bara de, de skuttar in i varandra. Liksom, jag, jag hatar den svenska versionen som glamgold. Uh, han är ju bara liksom despotisk och crazy. Och han är som inte bara crazy, han är super crazy. Och de gnuggar in i varandra två, tre gånger. Och sen vinner Scrooge the end. Det blir aldrig ens en grej. Tredje säsongen så ska de köra de här förlorade skatten och mysterierna. Och mycket går då genom Huey och, och så här, Grön Jörlings shit. Någon gammal lista de har hittat. Och det visar sig då att Tjash är där. Och den här serien så försöker ju väldigt hårt att referera till saker som. Jag menar de gör så mycket Darkwing Duck. Att åtminstone när tre, fyra avsnitten är liksom nästan ren Darkwing Duck. De sätter då in lite Tailspin där. Och de gör en referens <bumbibjörnsreferens> i typ säsong ett tror jag. Äh, Räddningspatrullerna där i två avsnitt. Yay! Men att... Om de försöker igen bygga med som så här extended universum. Men att det märktes att de inte har tillräckligt med idéer. Och att så mycket av de här fristående avsnitten var egentligen bäst. Men att allting där de försöker göra så här långt narrativ. så De hade till exempel en karaktär som Magica The Hex. Och de visste inte hur de skulle använda henne alls. Så att... Man blir igen där att liksom, ni kan inte bara titta på andra serier och käla en massa shit och sen tror att det ska funka. Ni måste göra er shit. Och det här fattar 80-talsduckdales. tals -tales. De kät i att göra någon nöjd. De skulle göra fucking bra pulp. pulpäventyr och det gjorde de. De var vitt och kung! Och att den här nya serien är bara massa lismande. Jag tror det som och det är kanske det sista jag säger om seren. och det, det som inte fungerar heller var ju som knattarna för att med undantag för uh, Huey nu då. Uh, jag får glöm inte vad han heter. Danny. Nånånånå. No, no, no, no, no. Från Community. Så igen, perfekt casting. Uh, men alltså, och han är ju som the straight guy. Men han är som så neurotisk så det är liksom hela tiden hans grej. Sen så har vi Dewey uh, som bara är där och pratar shit. Varenda gång så, stå, så händer någonting så är han där och pratar shit. Och sen så har vi då Louis då, som bara liksom försöker vara liksom chill swagger. Och att det här så går i varenda scen, i varenda avsnitt. Och man kan kalla det för enligt med karaktärerna och vad de försöker göra. Men det blir bara långdraget och tråkigt och det går ingenstans. Och det är en, det är en massa pandering. Det här de sätter in all liksom, sina nods till social media och liksom till, uh, till woke-kultur och, och till uh, trender och shit. Och man är som att, ja ja vi fattar när har varit på internet. Och liksom att... Uh, knattan är with it, men att fuck you, liksom det blir ändå inte bra. Så att jag tror att man, man fastnar i det och den är definitivt värd att säga säden om ni kan, men att direkt när jag sätter den färdig så säger ni Gravity Falls, och så säger ni igen att så här ska en originell, originell smart serie vara. Att, att jag undrar bara hur bra den här serien ska ha varit. Om du ska ha trott lite mer på sig själv och våga göra sin egen shit. Nu så är det bara en stor jävla röra och jag är faktiskt glad att den är över. Så fuck it. Så där har ni en ärlig recension av DuckTales. Fuck you. gmail.com Berätta hur mycket kuka suger. Som inte förstår. No, Okej, okay, snabb här. Vad har vi nu med nu då? Uh, vi har ju sådana här korta. Jag vet inte ens om vi ska ta med filmer. Men vi har ju saker som The Witcher, Nightmare of the Wolf. America The Motion Picture. Uh, jag vet inte om jag skulle räkna dem här. Men liksom The Witcher. No, men gillar du The Witcher? No, men good, det är med The Witcher. Jag är inte intresserad. Jag försöker säga på den igen. Det fanns inte så mycket hook. Det är The Witcher som gör Witcher-saker igen. Det finns spelen, what are you on about? Vi har American The Motion Picture. Oj, oh, guess vad det är med shockhumor. Lol! Och sen är det kända namn från amerikanska historien. De super och knullar. och tumlar in i saker och att, ah, att det är så kulfist, det är så roligt. Det tar aldrig slut. Cool. Um, vi, de, de puffar ju gans, nu, just nu ganska mycket så här gamla klassiker som säger Cowboy Bebop. En, Serier som jag minns jag såg för jättelänge sen, Och som jag inte riktigt förstod hypen över då. Det var ju den och den där Full Metal Alchemist. Men nu finns den där. Jag försökte se första avsnittet. som att, ja men. Äh, nej, fuck it. Jag orkar inte med det här. De har för övrigt nu tydligen gjort en live action remake. Så den kan man ju gå in i om man vill låta uppleva sena 90-talet. Lol. Och liksom säga nej, var uh, Sen har vi ju sådana här saker som aldrig tar slut som typ Archer. Den går på och på och på och på och på och på, och på. Archer är dick och pratar i mun på folk och det ska ju skojigt. Det typ varenda scen. Får man inte noga så är det en tolv säsong nu. Världens bästa hemliga agent igen. Ingen insats. Det är bara folk som står och pratar om den om det här programmet. <laughs> och ja. Kanske det är din grej, den är definitivt inte min. Jag skulle inte röra med en 30 meters pinne. Och eh, sen så, jag, jag minns att jag såg första avsnitt av den här Dota Dragons Blood. Och den fick mig att lä, för att liksom att, ah ska vi göra eh, Dota till, till, till fucking tv serie det låter som en jättebra idé. När jag såg första avsnittet för att bevisa för mig själv att det inte var en bra idé. Det var inte en bra idé. Det finns ingen vits att säga mer av det. Det kändes utsträckt på ett dåligt vis. Att, nej tack. Och Eftersom det finns det så finns det ju också nu. Såg att det kommer Arkane. Vilken League of Legends är jag har inte ens sett på den. Jag vill inte se på den. Ett stort fett nej. Uh, vad finns det nog med som kommer jag, jag såg att avsnittet av Chicago Party Ant den lutar så hårt på en dålig premiss, den, den är inte rolig om man inte gillar att typ ändlös festa i Chicago alltså, det, det är bara liksom såhär det var till exempel när de gjorde en sån där avhopp till Bojack Horseman och en där och and Bertie och så, så här. Som, liksom vad är det med de här liksom fucking liksom halvfulla slags som går och liksom bara gnäller hela tiden Liksom, vad vill du inte säga en serie om kvinnor och så. vad spelar det för roll att det är kvinnor det finns otroligt många serier men liksom, inte ska jag vilja säga fulla gamla gubbar som sitter här och liksom är sad heller att igen, det måste finnas någon historia och kontext alltså jag hatar den här fucking rambling liksom grejen den är inte rolig igen, case in point archer, det är inte roligt stopp it det är liksom så här minimum insats att liksom, igen, ni har förmågan att skriva och göra shit liksom, ni måste finna en punkt där ni intresserar mig i tittaren att jag kan inte, satan måste sitta och bygga innehåll åt varenda jävla gånger jag sitter nära, det är inte värt det, det är därför jag är där uh, jag såg för typ en dag sedan någonting som tear, tear along the dotted line italiensk grej en tecknare med en bälta som samvete. <skratt> alltså, ja just det. Den tecknare med ett konstigt antropomorfiskt samvete. Du beskrev just 50% av alla typ särätidningar där ute. Cool! Vad kreativt? Jag måste nu avsluta så jag kan rusa och se den omedelbums. Och det, mina damer och herrar, är nu då läget med det moderna tecknade. Det är ju väldigt mycket på Netflix. Jag skulle ju säga att om man har möjlighet och riktigt gillar tecknat så gå till Disney Plus och kolla liksom gamla Rescue Rangers som är ett hemskt komprimerat aspekt. De har som klippt bort typ 20 procent av serien. Som liksom så här från rutande för att någon där fattar inte hur man konverterar till modernt fyra gånger träformat. Men fuck you, whatever. Det är ju bara Disney så det är ju litet, litet bolagen kan man ju förvänta sig att de klarar av sådana saker. Att Disney Plus i Finland är ju som igen den här fattigmansförtionen därför att vi har inte så här som typ Tailspin. Därför att jag antar motiveringen som att, äh, men det finns ingen fungerande äh, äh, svenskspråkig språkig varianter som Who cares? Inte kolla vi tailspin på fucking finska på 90-talet heller. Vad är vi fucking Frankrike? Oj nej, huvud är så ont. Och jag måste förstå på ett annat språk än mitt eget. Men herregud hur kan man leva på det sättet? Nej, huvud exploderar ju. Blotta ansträngningar som fucking sätter på motherfuckings fucking engelska. Vad är det för fucking tattare som ställer och säger det på något annat än engelska? Och sen sätter du satan undertext som du måste ha. Du måste vi ha någon fitta på liksom finska Disney som kan skriva på fucking finska. What the fuck? Liksom, sätt upp varenda satans jävla show som ni har på den där grejen. Varför ska jag hela tiden bara för att jag bor i Europa och definitivt i Finland blir straffad. Om jag köper en fucking chance och tittar på R-HBO sätt varenda fucking horse här och bara antar att jag förstår engelska. Satan, varenda fucking person i det här landet är någon jävla insnörd mongoloid som inte satan förstår något annat än finska. Liksom, vi har ju gått genom grundskolan visst är hela dagen och kommunicera på engelska och sätta ut det på vitt och engelska. Det fucking tecknat. Det fungerar hur bra som helst med undertexter. Det har gjort satan sedan 50-talet. Fuck you! <hör> ja, i alla fall. Gillar man modern tecknat så har man ju sannoliken ett smörgåsbord av alternativ. Nu när jag är så vältaligt och så behärskat har gått igenom några av axplocken som kanske finns där ute. Så hoppas jag ju nu då att ni gladeligen dyker ner i den animerade serie Vintern tillsammans med mig. Och samtidigt andaktigt kon äh, konstaterar att men var är Nikolaj? Alltså... Inte vet, jag kanske känna upptagen med att göra alla de finska rösterna till tecknade t på Disney Plus! <skratt> hä nästa vecka! Spoiler och spoiler, vad ni! Spoiler och spoiler, vad och spoiler, spoiler, warning. spoiler, spoiler warning. Nu är det slut!